Hej, hej og velkommen til den sidste udsendelse af de sorte spejdere i denne her uge. Ja, for det er fredag. Det er nemlig og øh, det her er et bondet program. Og vi kan sige at det er fredag uden at lyve, fordi det er også fredag nu. Det er den, bare sidste fredag, da vi optog programmet. Men det er sådan set øh, vand under broen, som man siger. Ja. Vi sidder med mig sidder Anders Lund Madsen. Og vi sidder med mig sidder Anders Breinholt. Yes. og derude, ude der sidder Steen Svendsen, vores tekniker. Jens Breinhogt Poulsen er på vejen, filosofen her, og Gry, hun øh, kommer også ned i dag. Ja, håber vi jo. Anders Breinholt og Anders Lund i de sorte spejdere på B3. B3. Er det hverdagen? 14-16. B3. B3. Det man, det, man hører, ja, ja, er Ja, vi to lige Tingle igen. Ja, bare, det, lige, det, rest, det passer me meget godt, at Tingle kom. fordi det er jo Danmarks Radio Big mm. Bane. Ja, det er den. Tak til deres big bands. I dag, der mm. kan jeg sige, at det bliver et... Musikalsk show Og det er det jo tit Men hvad er det der adsker af Dette musikalske show For de andre vi har haft Jamen sidst Tit er det et talk show I dag der er Et musikalsk show Det kommer til at handle meget om musik Det kommer til at handle om Tre nummer jeg har med Som er min øjningsnummer For min iPod Tre nummer som Jens har med For hans iPod Tre numre som Carsten har med Og tre numre som Sten Svend vores tekniker har med Og Gry har et nummer Et nummer som var 12 minutter Så det er hende tre og så har vi altså live musik i dag. Vi har ah. besøg af Pligten Kaller. Pligten Kaller er et projekt, som øh, Johan Olsen fra Valkens Korridor har lavet sammen med Torben Steno og sammen med en violinist, der hedder Christine. Ja, og øh, hvad er det, der adskiller et bane fra projekterne? Det er jo, at øh, hvis man har et bane, tror jeg det er. Mm -hmm. sådan der, ikke? Så har man et, øh, et projekt ved siden af. Ja. Altså det er ligesom David øh, Albarn. Han okay. har kun lavet projekter ved det i virkeligheden. Men det er vel ikke sådan, man kan sige, at hvis man siger, at band er et sommerhus, så er et projekt en kulinihave. Er det at trække det billede for langt? Nej, så, så vil det være, hvis du har en villa, eller en lejlighed, eller et sommerhus, ja. så vil det være. Når så sommerhuset ja. er projekt. Åh oh, nej, nej, nej, nej, nej. en <tøvendt> og... Vi handler teknikere på, men alligevel formår jeg. Anders vej. <tøvendt> og øh, for at knapperne op. Ja. Yes. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, men hvad starter vi med, Anders? Af musik. Ja. Musik. Vi starter med Oasis Rock'n'Roll Star Live. Velkommen til fredagens program af De Sorte Spejder. Du lytter til De Sorte Spejder. <laughs> og her var det Oasis og Rock'n'Roll Star Live. Og jeg glemte jo at sige, at vi startede programmet, som vi har gjort hele ugen, med... Øh, de sorte spejders ugens ja. Det er Editors og det nummer, der hedder Smokers Outside the Hospital Doors. Det er en meget lang titel. Ja, det er det, er, men det er, du har jo... Men dit diktion var fuldstændig top. Er det det? Ja, ja, ja. Det sjove er, at vi har lige siddet og snakket, imens musikken spillede, om uh, Anders' optagelsesprøve, eller mangel på samme på, uh, på... Ja, det var en, en optagelsesprøve. Ja, okay, på, på filmskolen engang. Ikke? Ja. Uh, og der blev det jo rettesat, og der går jeg han også lige ind der. Ja. Og jeg sætter mig på plads. <laughs> ja. Vi har studiet som uh, man vil kunne høre vores uh, gæster denne her fredag Det er Johan Olsen, velkommen Johan Tak Og Torben Steno Mange tak uh, mm. Johan Olsen, du er mm. jo forsanger mm. i uh, Magtens Kordor Ja, også ja. Og Torben Steno, du er... Hvad fanden er du? Hvad skal vi sige? Åh oh, nej, det skal jeg ja, vi... jobsøge. Ja, jobsøgende ja, men... <laughs> Så vil jeg godt fortælle en historie, fordi da jeg startede uh, på Danmarks Radio for en seks år siden der sad vi jo inde på Frederiksberg, inden... Øh, ja, på Frederiksberg. Ja, inden i en god kantine. Ja, det er mm. sindssygt godt sted. Og der øh, på samme etage, der sad Mick og du og lavede øh, hjemmeservice. Ja. ja. Madprogrammerne. Ja, du, lavede, du spillede i virkeligheden bare, Torben, i programmerne. Ikke? <hældre> nej, nej, nej, nej. nej. Du spillede ja, ikke jeg, i, uh, Torben, du spillede i uh, hjemmeservice. <hældre> jeg lavede uforberedt tale, ligesom du får løn for det. <hældre> <hældre> Jamen ved du hvad, vi mangler en... <hældre> Hvad hedder det? Og Torben, du spiller jo på... Aal. Det gør du nemlig. Og det gjorde du også i det program. Og Torben, så har du også lavet et program, som jeg også har med, der hed DDR2. Ja. Og, og, og fan har du mere lavet på DDR2 egentlig? Så har jeg lige lavet noget, der hed Selvoptagelse. Så lavede jeg en, en serie, der hed Hvad gør vi med Frank? Det kan jeg godt ja. huske. Og Frank er faktisk meget relevant for det, vi skal snakke om i dag, altså for for, for pligten det. Nej, det er nemlig det, det, det, det, vi skal snakke om, fordi at Torben Steno og uh, Torben, Torben Johansen, flot. Ja. Ja. <laughs> oh, Johan Olsen og uh, Christine Algot. Uh, Torben Algot. Torben, uh, Torben, Torben, Torben Algot og Torben Johansen. Algot. Hvorfor må Algot ikke være herinde? Jamen, Algot vil bare ikke sige noget, tror jeg. Hun har det bedste med at spille tror jeg. Hun griner ikke af folk. Hun griner med folk. Ja. Yeah. Hun er et ordentligt menneske. Men du var ved at sige noget Anders? Jeg vil bare sige, at... at uh, den e 21. maj. <laughs> den 21. maj. Der udkommer der en, uh, en, en plade, en CD, en EP. Er det en EP? Ja, det er, det, er, det? er det? den 21. maj. Det var i mandags. Det skulle da rigtig, Torben. Åh, oh, ja, yeah, research, research research. Nej, men det er jo, fordi vi bonner, og vi er på... Vi, vi... Det må du ikke sige. Shh, sh, sh. Jo, jo, jo. jo, jo okay, okay. Der okay, er vi helt ude. No, okay. Der er ikke noget der. der er ikke noget. Det er ret åbenlyst. Det har ikke været muligt at her lyder jeg jo ikke. Jeg lyder jo ikke sådan her længere. Det Tiden kalder. Ja. Mine damer og herrer, du lytter til det sorte sparte her på 3. I dag har vi besøg af Pligten Kalder, som består af Johan Olsen og, og Torben Stig. Tor Tor Tor Tor og Kristine Algodt. Og Troels Algodt. Og, og Jørgen. Og, øh, og i mandags udkom Pligten Kalders EP. Øh, og hvordan har den solgt i den første uge? <laughs> det har været en fuldstændig overvældende synes. Det, det er for forrygende. forbrugsfesten, ja. <laughs> Den er vel allerede restorter? <laughs> Ja. Det, dejligt, det er jo dejligt at have sådan en uge, skal jeg love for. Det har der været noget af en tur. <tryk> Men her sidder I og er ud på den anden side. Ja. Uh, og velkommen til uh, programmet. Skal vi ikke <lød entonces> <tryk> høre, synes jeg, jo, så vi ved, hvad vi snakker om? Jeg har, har bare spillet to numre. allerede er, er, der, der er optaget to numre. Det ene hedder, hvorfor jeg ikke døde og det andet hedder, jeg har fundet min nøgle. Er det Hvad hedder det, er det Ja, det er korrekt. Hvorfor er det sjovt? Dem ned af hjulene, jeg. Jamen, det det. Du kunne godt udvise lidt begejstret jeg, jeg synes også, ærligt, at det virkelig virker lidt Åh, oh, hvor er det trist. Jeg håber, vi har haft en søde unge mand af. Ugens absolut undgåelige <laughs> skole, så kom nu. <laughs> plikken Kalder har lavet en sindssygt fed plade. Ja. Og for den, og det er den, den plade, den. Ja, den er god, og det er nu det satiret side. Det er en EP. Hvad står I inden for EP? jeg aner ikke, EP. Ekstra play. Hvad play. Ja, det er jo en titel fra dengang mormor var ung. Ja. Men hvad øh, betyder et ekstra play? Jeg ved det ikke, altså det er jo bare, at der ikke er lige så meget på som på en CD. Men der koster stadig 130. Koster det samme, det får bare lidt mindre. Ja. Men det er 8 kroner per nummer, ikke? Jo, nu skal vi <høst> høre, øh, bare, hvorfor er jeg ikke er død. Et sindssygt godt nummer fra... Øh, fra <høst> Nej, vi, er ligesom, <høst> vi, er ligesom, vi da, Det er live <høst> musik, men det er et nummer, som også er på pladen. Når, ja, jamen det er jo live, men det er jo live. Vi spiller men, den live nu. Ja. Ja, så I går ud. Nu går vi ud og spiller den i mandag. Vi løber... Hold da kæft, mand. Jamen, uh... vi spiller lige musik. Live. Kicken Keller. Hvorfor er min skæbne blød? Er det kun statistisk usikkerhed? Eller er det kærlighed? Jeg er til lyst til at blive. Hvorfor er jeg ikke død? Hvorfor er min skæbne blød? Er det kun statistisk usikkerhed eller Det er live. Eller det er i hvert fald en live-optagelse. Lige herude foran vores radiostudie her i. Jeg synes, hvis jeg må sige noget, det er spændt rigtig heldig af en liveoptagelse. Det lyder rigtig godt. Heldigt. Nummeret hedder, hvorfor er ikke Dygtigt. død. Nej, det er Og man spørger, hvad det handler om. Ja. Det er faktisk Torben, der har skrevet teksten til det her nummer. Torben? Torben, kan du ikke fortælle, ja, dem, hvad altså, det, det siger om? Jo, hvorfor er jeg ikke død? Er det kun statistisk usikkerhed? Det er et spørgsmål, man jo med rette rimelighed kan stille sig. Det er selv. ligesom hamlet at være eller ikke være. Ja. Ja. Hmm. Ja. Og oh, så jeg det om at få en lille en. En, en lille ny <laughs> Fordi jeg er virkelig enig om At øh, der findes En, en restaurans Der findes en, en god bar i byen København mm. Som hedder Mærkbar jo. Er det der I har mødt hinanden det er, jo, skal de sige, det er måske byens bedste ølbar Er vi ikke enige om det Det er i hvert fald en af dem ja, Jeg synes der er meget dejligt nede på Mærkbar Men det er rigtigt der mødte vi hinanden Og det var kærlighed ved første blik ja, Vi havde faktisk været hjemmeværende sammen i Polen nogle år Men der havde vi ikke rigtig mødt hinanden Og fortæl Jamen nej, men det var, øh, vi har været samme, på samme kaserne, men var, vi opdagede aldrig hinanden. Men der var også heller ikke noget særligt socialt liv. <laughs> på kaserne? <laughs> på kaserne, nej, det var meget småt med det. Men altså mødte anden hinanden på mærkebarn, og så spurgte de, om ikke vi ikke ville uh, spille så tog til den, en julefrost. <laughs> så tog den ene den anden. Det var grimt, men det var dejligt. Og så uh, skulle vi spille til en for os, det blev aldrig sådan noget. Men så tænkte vi, at så blev vi ved med at spille. Og så Ej, så begyndte vi at spille, for vi, vi spillet. Nej, spille. det vi ikke. Og den kan man, kan man tale om, der var men en af... Med, det er lidt ligesom vores program, det der med, at vi har aftalt, at vi skal spille, men vi har alligevel ikke spillet. Man ved ikke rigtig helt, hvor man står henne. Nej, det er det, det kender man godt. Det er meget uprofessionelt, men det... Det er meget, det er meget uprofessionelt, man. det er det. Og ja. det er simpelthen noget. Jeg af, at vi de inviterer ind på en dag sådan en dag. Men må jeg spørge, kan, det, kan man tale om, at der er en, der har været motoren i jeres forhold, og, og, og en anden har været nøleren? Eller har I været lige, lige entusiastiske? Det er lige? fuldstændig millimeter 50-50. Ja. Det er meget heldigt, hvis det er så. Ja. Ja, så kan det godt. Jeg ser bare så tænker, hvis I har gået på samme kaserne. Johan, hvad er du? Du er 4 5 6 30. Om <hahaha>. um, du var oh, hjemmeværende, oh, og hjemmeværende har jo først øh, overhovedet jo opereret i Polen langt efter muren faldt. Ja, ja naturligvis der er det her. Ja, ja. Officielt. Og, <hællet> og, og, og, <hællet> og det er jo meget uofficielt, der ikke, jo fordi turisme. man har jo ikke længe ikke vidst, hvad man skulle bruge hjemmeværende til, og derfor er det en meget, meget hemmelig mission ja. i Det var også dumt, at jeg spurgte ind til det. Anders har jo lige optrådt øh, i lørdags over hos hjemmeværende på Bornholm, til et landstævne 950 hjemmeansvare samlet. Det har i jeg Rønnehalen. skrevet meget om i Bornholms tiden øh, faktisk i den 100 og seksende soldaterhistorie. Øh, jeg lå over. Øh, afdelinger fra det det er faktisk opløbet. Øh, relativt høje placering ved de nordiske mesterskaber i granatkast. Yes! Det, det er meget det? flot. Det men det sige, men der kan jeg sige at øh, granatkast. Altså, I lørdags ja. var jeg over. Det vil sige at jeg ikke været været derover, men jeg kan sige. Ja, I morgen du skal over. I morgen skal du over. Det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt. Der er der er der. Ja, men det var. Jeg var kom fra et eller andet her? Du kom fra at møde, hvordan de mødte hinanden Barbara. eller Mærkbar Det tidlige år. Nå, ølly yes. Vi fandt jo ud af en extended en EP til extended play. Nej, ikke vi. Jeg fandt ud der. Åh, sådan Hvordan kan det være, at de ikke til en helt plade så? Ja, der var fordi det er jo gammeldags at lave en helt plade. Altså, hvorfor skal man lave en, en, en 10-12 numre, altså, hvis man nu kun har fem? Jeg så, <laughs> ja, så skal man ikke lave Tom Waits udgav jo på et tidspunkt to plader på samme tid. Jo, ja. ja, oh, men han har også lavet rigtig mange sange. Ikke? Så jo, det er selvfølgelig rigtigt. Har I ikke tre? Nej, det er tre. Men har I ikke lavet mange det er sange? Det sidste, det er Brawlers, Beggers og et eller andet andet. Det er tre plader tre på Tre plader på en gang. Det er sådan, den slags ting forfalder vi ikke til. Det er vi simpelthen for fine til. Ja. Det er vulgært. Fem sange den der. Det var, det var, hvad der var. Og der går rigtig længe før der kommer et boksæt. Ja. <laughs> <laughs> Men det Men når det kommer, bliver det sindssygt flot Det bliver det smukkeste bokssæt, der er. Ja, det bliver det ja. Ja. Torben, øh... nu er du jo arbejdsløs, ikke? Ah, ja, arbejds... jobsøgende Between jobs. Jeg vil bare hen til eller andet, jeg ved det ikke Du må meget gerne hjælpe mig Jamen jeg vil da godt hjælpe dig Jeg kan sige, at vi har en filosof her ansat på, øh, på Det hedder speciel vilkår Og det var måske en mulighed til en indkøring <laughs> Nå, okay, ja en <laughs> <går> men nej, et, ja, det er sådan set fuldt. Arbejdsindsatsen er, er, er fuldt, men det er mere aflønningen, der er lidt skånsom. Ja. <går> det kan være svært at få udgift, Ej, så til. At så, søge, I, altså. så vil jeg sige, at jeg har nogle gode kontakter ude i Lufthavnen, der mangler hele tiden folk i terrorafdelingen. Men det er vel heller ikke reelt sandt, at du, det er der, at du altså du jobsøgningen altså, kan bruges. Hvad siger du? Det er vel ikke reelt sandt, at du er jobsøgende for det. Der er vel noget på byden. Ja, han har gået og bilet og han arbejdede med Danmarks Harald, altså. <laughs> det, det er der mange Men jeg har aldrig set det der skilt. Hvordan kom, da I kom herud, var det så nemt for ham at komme ind? Vi kom ikke samtidig, uh. om jeg så må sige. Eller ankom ikke til ne. bygningen. Og i forhold til, til, hvordan det plejer jeg synes, at være, synes jeg, det gik rigtig godt med at komme ind i dag. Jeg har jo normalt kort, så jeg kan komme ind, og sidste, for ikke ret lang tid siden, fik jeg mit knæ i klemme i færresteket, og Det slap jeg for i dag. Kan du ikke vise en brandsårne på din hånd, du har jo det Men jeg, jeg tror imellem mellemtiden jeg... har Anders fundet tråd. Jeg har fundet <laughs> et godt spørgsmål, og øh, det lyder som følger. I ja. søndags spillede I mm. en koncert på halvandet i København. Mm. Hvordan gik den? Mm. Nej, jeg synes, det faktisk gik rigtig godt. Altså, der var lidt knas med, med lyden i starten, og, og folk var lidt tunge, men altså, så kom det jo op. Der var fandme mange mennesker, der var dukket op derude. Og hvorhen Det var halvanden. Ja, vejret var jo også sindssygt godt. Halvandet er jo sådan en ja. st strand, eller det, det er sådan et hyggeligt... Det er altid godt derude. Det er ude på Holpen, ja. Olsen lyver godt. Tak, tu, tak. tak, tak. Skal vi ikke, det ikke, høre, det, skal vi ikke høre det andet nummer, som I har indskillet for lidt siden? Så er det du hedder... måske meget godt at få det præsenteret først. Ja, for det hedder, jeg har fundet mine nøgler. Mm. Mm. Og det er, synes jeg personligt, det er det bedste nummer af de fem, der er på den her EP. Ja. Men jeg kan okay. godt lide det der med de syv dværge, ja. mm, der danser. Ja, altså, det kommer så faktisk af, at, at jeg... Og havde... Johan, hvad er det, du synger, du siger? Eller siger, hvad er det, du synger? De synes siger. må dværge en sygelig dans i et optog på Vesterbrogs tog, og jeg har fundet mine nøgler, jeg burde være glad, men jeg har aldrig hørt noget så grimt dumt et eller andet. <laughs> men det det, det skyldes, at, at vi stod og lavede det der, hvor, hvor jeg sådan ligesom reciterede et digt, jeg havde skrevet, og, og Tom har måske tænkt, det mangler lidt det her, det. Så han skreg, der skal være noget andet. Og hårdt, hårdt presset, så kom det der frem. Med ja, det, var ligesom, det var meget spontant. Så var han midt. Og så var han midt. Ja. Ja, var, var jo, så ligesom kunne jeg jo mærke delspunkt. det med nøglerne, det gik Men... jo lige i hjertet. For vi kender jo alle sammen det, ja. ikke at kunne finde ja. Når så hører den, så vil jeg sige... Jeg kender en faktisk, der kom hjem fra værtshus her forleden dag, jeg ikke kunne finde sine nøgler. Men det vil også i overfølgtsiden med farfor at være, altså, det vil også... Det er jo også nøgler som sådan, ikke Anders? Til, altså til hjertet? Til hjertet. Oh, Ej, det er sgu nej, nej, nej, Altså nej, det er nej, fordi nej. du er ikke kommer i et perfektfot, det du ryger ud det der. Jeg kan slet ikke finde noget af i jeres sang. Nej, men altså. må stop og så sige, jeg tror ikke, jeg har prøvet det der af den her sang, for den er, at, Altså, Johan, det er jo dig, der, der skrev teksten, ikke? Jo, det til den her er det jo. Ja, ah, må jeg sige, jeg har ikke haft det sådan her. Jeg det, ikke, kan om det du skal en krammer <laughs> ja, efter det, her, ja, det, fuck det man har lige godt. jeg har fundet mine nøgler. Jeg prøver at trykke frem til den næste sang, men opdager at det er radioen, der spiller. Jeg står og børster tænder, men det er midt om natten, og jeg går forvirret i seng igen. Jeg skal møde en, jeg kender inde i centrum, men jeg ender ude for, at mit arbejde må vinde op. Nogle gange tror jeg, det er tirsdag. Nogle gange tror jeg, at jeg aldrig skal dø. Jeg skriver Nogle gange tror jeg der er noget Jeg har glemt Ja, nogle gange Tror jeg ikke på noget Som helst Nogle Tror jeg ikke på noget Som helst Døds. Jeg har fundet mine nøgler, jeg burde være glad, men jeg har... God. Det er jo Torben Steno, det er uh, Torben Olsen, nej, Johan Olsen, og uh, Torsten Olsen, Kristine Algott på sax, <laughs> som har lavet nogle hvor mine nøgler. Det er altså en shit i tirsdag aften, er <laughs> der. Nu er du, du øjnene. op med at grine med mig. Herfra, du fik øjnene øjne ude fra vinduet. Uh, guitaristen, uh, guitaristen, uh, <laughs> ud. Og nu griner hun faktisk. Det, ja. det, der det skal hun ikke kring. gøre med den der varme kaffe i hånden. Nej. Nå, Anders, Nej. hold, hold uh, tråden nu her. Ja, jeg, <laughs> jeg, op. Det er bare en 8 det er en det er tirs aften, ikke? Ja. Jo. Ja. Hvad, det er, det. Er, de, er det også sådan om torsdagen? Aldrig. Torsdag er altid tip Tom i orden. Nå, tråden, du ville ja. spørge om... Ja, men den har jeg mistet nu. Tak, ah, Anders, du kan godt, du kan godt. Radio er at skabe billeder inde i folks hoveder. Ja, yeah. oh, hvor var det flot. <laughs> det godt være, være, at der skulle være en banddokter her. Men Torben, oh. vi er, der er vi så to år for sent med ude med det her. Det er <laughs> uh, det ikke i hovedet. Oh, oh. Mm. No. Ja. Men prøv jeg, I øh, spillede jo i Søndags, og øh, det er også godt og sådan noget. Men ja. er det første øh, optræden, I har haft med. Nej, vi har, har nej, optaget nej. Nej, nej. byggeri i suge for ekspert engang gang i forbindelse med et kode Hvordan gik det? Det gik meget fint bortset fra, at Torbenens år har et lille problem. Torben, vil du ganske kort lige sætte øh, lytterne ind De Aul, har sådan, noget, men det kan godt blive lidt træt engang en gang imellem. Ja. Ja. Ligesom, og det og gjorde det så den ja. dag, så tabte vi halvanden tone, det er meget i nummer. Det er meget nummer dage. Men i violinen taber det ikke samtidig, så det har nok ikke. Altså lige det, som man... alle godt sur. Ja. Ja. Yes. Ja. Så er godt sure. Som mere solen. Hun er en hund. Åh, hvor skal I finde en hun vi vild nis lige ned? Ja. Med, med, med, med, med, med, med, med. Hvor kommer Christine fra? Hvad er hun? Lavet? Ja, hvad er hun? Og hvordan er Christine... hun da fattig inden? Øh, Christina er tidligere koncertmester <laughs> i det kongelige kapel. Mm. Og, og øh, derinde sidder ligesom der nogle dig. musikere, som spiller ganske udmærket, og derfor så tænkte vi, at vi måtte have en indefra. Men Gise var en af parret? Nej, eller? men det er fordi, at, at det, så og jeg har kendt vist. hinanden siden... Nej, nej ja. vi, ville, i vi, ville bare, <laughs> vi ville bare spille Gymnasium. sammen med de absolut bedste. Sådan var det. Ja, ja. og det var ja. jeg så tilfældigvis kendt ja, i en præcis. meget, meget ung alder. Men hvad sker der nu, når øh, Torben Olsen, han så øh, sammen med det der andet hobbyprojekt, han har, det hedder Magtens Korridorer? Ja, vi skal, skal jeg lave med? noget musik, fordi at, i Torben. Eller Johan, I går jo også og laver musik. Ja, det gør vi. Ja, Alt hvad vi kan. Så hvor, uh, hvor ligger, hvor, kærligheden henne, hvor ligger den. Er, hvor er der kærlighed vi? nok Nå, til begge projekter. Undskyld, ja, Johan, undskyld. jeres mandet, der sidder bare om bag, og da jeg og, sagde det, så kiggede og, han helt tomt ud i luften. Det gør han gerne, det gør han gerne. <laughs> han han, han vil gerne sidde sig om Nej. Men øh, det er faktisk ikke noget problem, fordi vi øver, nemlig Torben og mig, vi øver onsdag øh, mellem 1 og 3. Øh, øh, øh, eller og, og så øver vi først om aften med Magtens kurator onsdag aften. Det skaber billeder. Det skaber billeder faktisk, <laughs> ude af folk, der øver den slags. Mm -hmm. Vi øver på et ganske lille bitte rum. Oppe hos Frank, det var derfra. Oppe hos Frank vi, Ja, det var det, vi glemte at komme ind på. Frank, som var. Et, Frank Hvad gør vi med Frank? Ah, der vi med der Frank. har vi vores øver Oppe hos Frank. Og det er godt, fordi så, så, så kom foran også selskab hvad ja. gør I så med Frank? Jamen, vi gør ikke noget mere, for det Nej, går godt med Frank. Han sidder inde og skriver, han skriver for tiden, som ja, han snart ja, ja. vil blive mulighed for at læse og se med en stor, smuk udstilling. Så øh, ja. han er en stor inspirator. Ja, respirator. Han kan skabe billeder ind i folks hoveder. Konspirator. <laughs> I ja. ja. Endnu et projekt. De er lyse, Frank Nej, nej, nej, nej. Nu må vi være gode ved Frank ja, Nej, nej Det, det er ikke fuldstændig rigtigt Heders kommer der 8 ud så ja. Frank har skrevet <laughs> smukke dig. Det er, det er. Må jeg have lov at recitere et der Frank skal skrevet Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dækterblæsning på radio Torben, du ser ikke før, du får tegnet Det er en Billedet uge, i uge. Selv, Du har ikke fået tegnet ja. Værsgo Hvis mit hjerte havde vinduer, ville jeg gå ud og købe gardiner Det, var så smukt. det er jo nærmest hejku <laughs> Hej Jeg funnet. ved ikke Hvis jeg skal helt ærligt Der er gået 26 minutter Programmet nu ikke? Øh, Nej men jeg, I må gerne blive her Al den tid Det skal være det er overhovedet det. Jeg Ja ved bare, når ikke, når det ikke er live Ja det er det Jeg ved bare ikke men Vi skal jo følge to timer Jeg ved bare ikke Hvordan vi rigtig kommer videre herfra Lige nu Jo jeg synes det Det har haft en fin øh, Vi har været omkring Jamen det og, og det, det, det, sagt, det som det jeg lovligt. synes Det som jeg synes vi mangler mm. øh, Det er øh, Hvor går I hen herfra En ID En ID Wow. Øh, jeg snor op nej. på min pind og tjekker mails. <laughs> <laughs> Hvis ellers jeg kan komme igennem terrorslusen, for jeg har glemt mit adgangskort. Nu er du i hjertet. Så nu er jeg, du jeg skal det. op og være overlaffredsnabber. Okay. Ja, ja, det er også i mødlingen et sted. Jamen, jeg skal være i det er first, Der er sådan noget børnebogspris. Også, okay. Nej, nej, Johan, den kommer du ikke ud af. sådan Du skal op og være Olaf Frysnapper. Jamen det er fordi, at Olaf Frysnapper, ja. han, han er sådan en figur til den der Olaf Børnbogs-pris. Som er en årlig, så, det, så er det. En årlig ting på, fra Danmarks Radios side. Mm. <laughs> og øh, så, de, øh, og så, så har de sådan en figur, der hedder Olaf Så skal jeg ikke stemme på den. Hvad skal du det, jeg har sige? Gjort, jeg ved det ikke. Så, jeg så skal du jeg sidde om bag gardin her med it. en time og snakke som Olaf Frysnapper, men yep. så står en eller anden dukke. Ja, lige præcis. Lige præcis. Nøgen, jeg ja, nøgen, Det bliver en god eftermiddag. Johan hmm. uh, Olsen, Thomas Deno og uh, Præben. Præben er alt godt. <laughs> alt godt. Uh, tusind tak fordi I kom. Ja, og, og, og rigtig god fornøjelse med pladen. Og held og lykke med resten af programmet. Ja, tak for God ferie Tak. Ja, yeah. lige måde. Forvind. Og uh, magtens pletten kalder. Undskyld, er du så klar over, en det... sindssygt kluntet det var det der? Ja, det var det godt nok. Vi kan klippe det ud. <laughs> Kommer sejlen ind i havnen for at fulde sig Det skal lægges til kaj, og så kører du lige igennem hele havnekontoret. Ikke bølse, hvor om havnekontoret. Og de overlever I enhver, <laughs> I enhver pladebutik med respekt for sig selv Der står pligten kalder EP'en Ja har stået man kan der også, siden man kan også den på Man kan også købe den på iTunes og TDC Og hvad de hedder alle internetbutikkerne mm -hmm. Hvis man finder lidt for nogen man kender Så kan det være man kan få den Gratis <laughs> jeg kan, det godt, lige. Man kan, kan, kan man kan få lune. den i Næksø mm. Hvis man ikke, jeg skal til Bornholm her om en 24 timers tid Så, så, er tid, så er jeg der skal jeg ikke tage en kasse med over Anders, du er der. Jeg er der nu Du er der nu og du har tjekket jeg det hele God weekend, tak fordi I kom Vi spiller lige øh en 700 træk Øh, og må jeg sige noget? Ja, ja, men man sige noget, at øh, ja. Van Morrison, han mm. er opvarmning for Rolling Stones i parken. Det går ikke. Og der må man da sige, altså det kunne lige så godt være Rolling Stones, der var opvarmning for Van Morrison. Så står han i mit univers. Jeg er enig med dig. Og jeg ved godt, at han ikke er sådan en uh, kunstner-artist-projekt. Vi spiller uh, meget her på radioen, og det er uh, radioer, der uh, henvender sig til... Til lidt ældre segment, kan man sige, som, som spiller. Men til gengæld har vi også mange ældre lytter her, og til gengæld har vi også mange unge, yngre lytter, og vi har også mange lige midten lyttere. Ja. Hvilket betyder, at. Øh, vi har også pligt til at fortælle de unge om noget af det, der er værd for det. Ja, og, gamle og bedre, så jeg også tror altså, jeg, jeg nee. tror. Det gode ved vores lyttere, både p lytter, men især også dem, der lytter til vores program. Det er de intelligente. Ja, ikke nødvendigvis. Øh, ikke fordi vi har... Nej, nej, men det er jo ikke, altså, vi er jo heller ikke selv de skarpeste. Nej, jeg ved godt. Som sådan, vel? Nej, det er jo ikke, er jo ikke den elfte time, det her. Nej, det, nej det, det er det bestemt ikke. Øh, Hele for at være Mikael, så. Nej, øh, så vil jeg være med masse. Nej, øh, jeg vil bare sige, at det gode ved vores lyttere, de sorte spejlers lyttere, og det er ikke, fordi jeg skal sidde fedt eller noget, det er, at de kan godt lide, eller også leve med, hvis de ikke kan lide det, at der kommer noget musik, de nød med, når I sikkert har hørt noget om eller fra. Det tror jeg også. Ja, på en af dem, der så sms'er sådan noget lort. Ja, men de gør det bare. Det er bare sådan en auto. Ja, Hver gang, når klokken er 14... Så er der lige de der 33222323 <laughs> mobiltelefoner derude, Så der lige ser med Danmark stadig, bare for at gøre det. Det er det, der er et vores lytter. Og må jeg sige noget, kære lytter? Mm. Tusind tak, fordi du gider lytte med. Yeah. Og tusind tak, fordi du også gider at downloade vores podcast, når den kommer. Det er jo ugens sidste program, og det er, det program, og det er også det sidste bundet program nogensinde, vi laver. Alt ja, tror jeg også. Det kan, kan jeg godt love. Ikke fordi vi er noget mod det, men det er bare, det er bare svært. Det er federe at være der. Ja, det er det sige. Altså. Man skal altså også holde noget ferie en gang med Jeg vil bare sige også tak til dem, der har holdt ud hele ugen og tænkt og hørt på Båndet på at selvom øh, det måske ikke har været fantastisk hele tiden. Det, er der det... er én ting med Van Molsen, der irriterer mig. Det. Og det er, at, at der er vist folk, der vil med at snakke om, at han har boet i Vandløse. Den har jeg aldrig hørt. Hvor boede han i Bohuller allige? Ja, at han var gift med en, og så boede han i Vandløse. Og det var bare sådan, okay, nu når vi så... Van lyden. the man. Skal I, Van skal I have historien? Ja. Sidste sommer ja. Også mange forrige sommer, Der har jeg, jeg har været meget på samsø. Fordi der er en af mine gode venner, Og der er mange gode venner derover, ikke som, som bor derovre. Ja. Og der er en pige, en dame, en smuk dame, kvinde. en smuk kvinde, ja. som hedder Kirsten, som bor derovre. Okay. Muligt hun lytter med nu. Også muligt. Hun, hun lytter altid med om søndagen. Jeg ved ikke, hun mener, at vi har solgt ud, fordi vi er begyndt at sende hver dag. Okay. Men Kirsten. Ja. Min, hun, min mor hedder også Kirsten. Ja, men hende her, hun er ud over et fantastisk stykke kvindefolk, Og det er ikke negativt ment. Oh, ja. Så var hun kæreste med Jimi Hendrix Hun okay. var dan den danske pige Og øh, ja. hun har en anden mand nu Helge Som er øh, fantastisk helge er også musiker Helge har selvfølgelig ikke været lige så vidt som Jim, Jimmy, gjorde Men omvendt kan man så sige Helge lever, det gør Jimmy ikke og, ja. øh, Men der er bare nogle billeder øh, Ikke der hjemme hos dem, Men andre steder hvor hun kan se Kirsten Sidde sammen med Jimi hjemme hos Kirstens mor Hvor Kirsten står der og laver boller i karreje til Jimi Hendrix og Kirsten Eller sådan noget <laughs> den stil det er sat med en legendarisk historie, jeg kunne fortælle. Ja. Ja. Mens Hendrix Hendrik står i baggrund og prøver at sætte i til sin guitar. Nej, men de sidder og prøver at... sidder... Hvis øh, du skal sig brænde sig. den guitar af, så er det altså udenfor. Ja. Kirsten, kan du ikke sige det til... Du siger det til Jim. Jim-dreng, han, Jim. han skal altså <laughs> ikke sidde herinde han og sig til Amy, han kan gå ud og brænde det guitar af. Jeg vil ikke have det. Jeg er ikke have det. fantastisk, og det er Hellig også. Hellig skal ikke stå i skyggen af den historie. Men, men jeg det tror at sige... faktisk på, Kirsten, især Kirsten, den... Hun går ikke at fortælle om den. Det er bare mig, der godt kan lide at fortælle. Ja, ja. Ja. Men altså vil det sige, at min mor, som jo altså igennem et helt liv efterhånden har været kærest med en husmandssøn fra vejle øh, er ikke så hip? Er det du siger? Nej, det har jeg det det det, ikke du så siger? med. Så var det her er en god historie. Hvis vi græder dybt nok <coughs> i din far og mors, så er der helt sikkert noget, der er måske er endnu bedre. Ja, det kan godt være. Hun har også engang banket tom box. Så kan han lære det du. Så det er det bare hans næse er sådan der i dag. Ja. Det er ikke på grund af alle kampe, det er din mor, der har ja. hakket ham en på. er uh. afdelens sygeplejerske, så kan det nok være at han kommer ud. Men Hvorfor går jeg også og slår på hinanden? Oh, det er Bare så Tom. <laughs>